أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البهر, تجري في البهر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفعه مما انفأهيا به الارض بعد موتها وبثا فيها من كل دابا وتزريف الرياه والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون مقصد دا سورة بكرا بيان دا تلورو مسلود اولا مسألة اسباد توحيد دوية مسألة اسباد رسالت درية مسألة جهاد في سبيل الله وطلورة مسألة انفاق في سبيل الله صورت په څلور برخو کې تقسیم ده اول برخه سل آیاتونه او پاږی کې اول مسله اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویم برخه یوسلیونه یوسل شپګه پوری شروع ده په دې کې دویم مسله اثبات رسالت بیانيږي نه اعتراضات چې په رسالت باندې واردې دي دا غي جوابونه کوي په برخه کې اول اعتراض په جبرائيل السلام باندې وو چې موږ ستاره رسالت ځکنه مونږ ته وې جبريل جواب وکړو چې موږ د دوی د شمنې جبريل سره نه سره دا دویم اعتراض په سليمان عليه السلام باندې و چې هغه جادوګرو او تر جادوګرو ملګری زکه موږ ستاره صلات نه منو و دا غو جواب وو کو چې جادوګر نه جادو شدانانو کړي او سليمان عليه السلام بدنام کړي و دریم دریم اعتراض پر صلات باندې داو چې موږ تازه کنه منو چې ته جادو د کوفر وی هلاک جادو خو هغه دوه فرښت اورو بابل خار کې هاروت او ماروت دا جواب وو چې زه مداغه جواب وکړم چې جادو اغه دوه فرښتونه نه دراوړي بلکې جادو اغه چې نه د جادو او د کرامت مانس کې فرق واضح کړی د خلکو د بیان کړو خوده لیدم څلورم اعتراض دا چې مونږه تازه کنه مونږه چې ته مونږه د خو الفاظ نه منئ کې مداغه جواب وکړم چې تاسو د خو الفاظ نه نه بلکې دا الفاظ نه منئ کوم چېای کی بوی د بيدبی او د شرک وي بنزمه اعتراض په نسخه باندې وو چته په په خپل دین کې مستره بین یو خبره کې او سبب له خبره کې مداغی جواب وکړو چې زدا لاندو حکم تابع ما ته چاله کم حکم کوي زواغه حکم تاسو ته بیانومم بیا دینه باد شپږم اعتراض دا چې ته د اعلی نائبانه باندې نازولی نه نو داغی جواب پنځه سبحانه یو بل له ما فی سماوات والارض وقل له قانتون در بدیع سماوات والارض تلور و اذا و اذا قضا امرا فا فانما يقول له كن فيكون بين جوابنا و اعتراض داو چمت د الله په خپل وی دا غي جواب دا وکړو چې دا قانون نه د جزبه فردان فردان هر چاته وي چې د اعظم پیغمبر د اومنه اپ خوانو خلک هم دغه سی اعتراضات کړي دي دغه مطالبي کړي دي خو ما دا غوي مطالبي ندي قبول کړي بیا و مو ذاته مې اعتراض مې چې واقعه ابراهيم او دغه خبره د ابراهيم عليه په واقع کې وکړي یو خبره دا چې دا ابیت الله توحید د پاره ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام عبادت تاسو د دینه شرک مرکز ولې جوړ کوو دویمه خبر د ابراهيم عليه السلام په واقعي داوا چې نبی عليه السلام د د ابراهيم اند د ابراهيم عليه او د اسماعیل عليه السلام دعا دا دا السلام او دا راغلو متاسخو تاسو د دینه ول انکار کوي هله دا خو د ابراهيم عليه او د اسماعیل عليه السلام دعا و در پاره دعا دریمه خبر په واقعي د ابراهيم عليه السلام چې دا توحید خو د تاسو مشرانو د پلرونو نو تاسو د خپل د خپل مشرانو د وصیت نه انکار کوئ بیا اتم اعتراض دا و چې ته تا مونږ کنه منو چې تا د پیغمبرانو قبله پرې خو له ودا غید جواب وکرو تشکل لله المشرق والمغرب اذا لا دوكم تابع ما اولا چ ما تكون طرفه حكم کی زباغه طرفه مخومه دولتنا ده تحویل کی بلی بیان شو الله خپل اختیار ثابتی چ مختارکل او دویم الا تحویل کی بلی دادم دویم الا تحویل کی بلی دادم الا لنا علم من يتبع الرسول على امن من على قبايه چتابیدار د پیغمبر او مخالفین د پیغمبر زپد کار سره کار کمه یعنی د سنتو تابعداری چې څوک کوي داخله زخ کار کمه چې د پیغمبر تابعدار دي او او د سنتو خلاف چې څوک کوي چې داخله زخ کار کمه چې داخله په نوم خو مسلمانان دي خو نور د پیغمبر اسلام مخالفین دي دا خلاف کوي او دوه لتونه د سنتو ته ذتابداري بیان کړ یو الٰهی د بیان کو چې الا یکون لناس علیکم حجت د پیغمبر اسلام تابع دي زکه وکه چې په تاسو دلیل ونې سي چې دا ګوره د مسلمان او د خپل پیغمبر په طریقه عمل نه کوي او دویم الا د تابعداري د سنتو چې لوتم علیکم لیوتیم لوتم علیکم نعمت علیکم ولعکم تهتدون خپل نعمت در منی پوره کما او سملار تر تو خیمه توفیق درکمه سملارم بیا بلاغینه بعد هم اعتراض داو چې موږ تازه کنه منو چې تمنګه د درغاونو د طوافونو نه منیکه او په خپل د صفاو د مربا د صفاو د کې او موږ ته وی چې د نور درغاونو طواف بنه کړه دغه جواب الله کو چې نه صفاو المروه ده من شاعر الله ده صفاو او مروه لري د تدرغاونو ندی بلکې دا د اعلی د دین نخې دی په دې ځای کې یوې خزي یو عمل تر سره کړو او غامل د الله خوښوي او پټول امت لازم کړو نو دا د هغه عمل یادگیرانه ده د حکومت درګان ده د بوتان خوچ په کې خلشوي دي د خوروست خلک ورمنیږيو لیکن اصل کې دلته دا غسه دا د دبري اسلام ته خزي غامل لې بیايت نمبر 95 کله الله زجر ورکو هغه چا د چا حق پټي چاله یو توک حق پټي نو توحید او او سنت د پیغمبر علي سلام پټي نو الله فرمایدا پدوی منه زمام لانت ده او د خلقم لانت ده بیا د توبه درې شرطونه بیان کړل د عالم د پاره کوم عالم چې وسه پوري حق پټاو د الله کتاب د پیغمبر طریقې پټولي د خلق او عوام الناس نه مداوی د پاره درې شرطونه دي یو تابو چر او ګرځيږي توبه و باسي پر خپل عمل باندې پخمانه شي دویم و اصله خپل عمل دروست کی آینده د پاره او درې مبینو او بیانو کې خلکو ته چې ماوس پر دا عمل کولو زه واستوبو باسم تاسو هم باسم نو الله ای فولائک اتوب علیهم په خلکو به زخ په مېربانی وکما توبه به قبول کما او بیا ایت نمبر 20 شپه تک 22 شپه دک بیا ته خوېف او زجر واغچاله چې حق پټی او په حالت کې مړ شي الله ای په دې باندې بلانتی د ټولو مخلوقاتو د ملایکو او د خلکو ټولو او دونه به عذاب د لعنت د عذاب د لعنت د بس مضمون د رسالت ختم شوره ارانه اعتراضات چې پر رسالت باندې واردې دلې دا غي جوابونه وشو اوس نړۍ سبق کې آیت نمبر 20 سر درش پیتنه آیت نمبر 20 شپه بیا ويا پوری د 14 آیتونو دی په دې چوارلس آیتونو کې نفی کوي د شرک فعلی موږا اصولو کې ویلو چې شرک دوه قسم ده یو توولکی کی شرکه اعتقادی او یو توولکی کی شرکه فعلی شرکه اعتقادی هغه شرک چې د انسان عقیده د شرک جوړ شي یعنی پاکیده کې د شرک کې عقیده ولري نو هغه توولکی کی شرکه اعتقادی او شرکه فعلی هغه شرک توولکی کی چې انسان یو عمل د شرکو کی یعنی دسیو عمل تر سره کی چې عمل د شرک عملی دس یوفالو کی جرافل د عمل او یو شرک پھیلی مبه موږ ویلو او د شرک پھیلی ضرور قسم نه قسم نه یو دادی چې شرک فت تصرفا شرک فل الم چې د لکه څنګه چې الله عليم الغيب ده کامل علم د یو الله ده او استادا کیداره شي چې د کامل كامل علم د الله نه بغیر د بابام شته ان علم یې بابام لري هر څه خبري کی بابا لکه څنګه چې الله درته خبر ده یا یو پیغمبر هغه تر خبر ده لکه د الله غونته دي ته ویل کیږي کی شرک فی العلم چته په یو مخلوق کې د الله غونته علم وګني په علم کې الله وانت وګني دیت ویل کیږي شرک فل علم دویم کسم د شرک اعتقادي دی شرک فت تصرف تصرف فل کیږي اختیار تا واق تا یی نسغه اختیارات چې د الله سره دي کوم قسم واق چې د الله سره ده د بچو ور کولو د شفاء ور کولو د عزت او د ذلت ور د فقر او د مالداري ور دا ټول اختیارات د الله سره دي رزق ورکولو ورانګ ابتدای اختیارات د بلچا سره ومني بابا سره ومني ولی سره ومني پیغمبر سره ومني چې دوی سره د اختیارات شته الله ورکړي دي یا الله د دوی نه مجبور دی دوی الله نه جوي او الله ته تیریګ نه دي ته ویل کیږي شرک فت تصرف چې تا چې تا په اختیاراتو کې په واک کې الله سره بل شریک کړو الله وانت واک د بلچا کې ومنلو دریم قسم د شرک اعتقادي دي شرک فی دعا چې په بلنه کې الله سره ته څوک شریک کې څنګه لکه څنګه بلنه چې مون الله نه لکه څنګه بلنه چې مون د الله کو چې یا الله مدد په مشکلات کې وی چې یا الله راورسېږي یا الله زمونږ د مشکل حل کې سوال کو لاله د رقم کپدی کې د الله د رقم بلنه او دا کم چغه پدې کې دا الله سره بل توک شریک کو دا کېده دی راغله د دې تول کې ګي شرک په دعا چې ستا دا کېده راغله چې با با زما فریاد اوري او ته وې چول یوزان را ورسیګي او د بغداد میران شامي می پیر میران شار اورسیګي د الفاظ وې او یا پیر بابا را اورسیګي او یا علی مدد او یا رسول الله مدد دا د شو کته د الله سره په بلنه کې بل توک شریک منه تا په بلنه کې د الله او د مخلوق سره فرق و نه کړو الله ست دی یو رقم برابر کوم دیت ویل کې شرک فی الدعاء دا د شرک اعتقادی درم کسم ده او تروم قسم شرک فی العبادت چې ته په عبادت کې د الله سره توک شریک کی ته عبادت کسمونه به ډیر دي قولی عبادت هم ده فعلی عبادت هم ده مالی عبادت هم ده بدنی عبادت هم ده د امونځ او روزه او زکات او حج او دا ټول بیا په دغه عبادتو کې راتويږي نظر نيا د چا کول دا ټول په عبادتو کې بیا راځي بیا منګال تویل او چې د عبادت درې قسمونه دي یو تم د خدای توب یو مين د خدای توب او یو ير د خدای توب بین تفصیل الله تفصيل و وضاحت کوم ګوروستا پدې با باندې نو دا ضرور کې څمونه شرک فی العلم شرک فت تصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت دا ضرور کې څمونه د شرک دي دا څلور قسمونه د شرک اعتقادی دي یعنی دا هغه شرکونه دي چې د انسان پاکیته راضي او څلور قسم شرک څلور قسم مسالی د شرک فعلی سره تړل شوی دي یو ته کېږي تحریمات الله یوته ولکېګي تحریمات الله بلت ولکېګي تحریمات العباد یو قسم تحریمات الله دویم قسم د فعلی تحریمات العباد دریم قسم د شرک فعلی نذور الله او څلورم قسم د شرک فعلی نذور العباد دا څلور مسالې د شرک پھیلی سره تړل شي ودی تحریمات الله مطلب دا ده تحریمات الله یعنی هغه شیونه چې الله حرام کړی دي هغه به حرام منه کاغه د حلال اومنل داتا شرک پھیلیو کو دا داس یو فعل کو چې دا د شرک پھیل دي چې تا یو هغه شی په ځان حلال کو چې هغه الله حرام کړی دی دیتو لکیږي تحریمات الله تحریمات مطلب حرام کرده شيونه هغه شيونه چې هغه حرام دي چه حرام کړی الله تحریمات الله دا به حرام نه دا به حلال نه دا یو مسله ده د شرک فعلی دوه مسله ده شرک فعلی تحریمات العباد تحریمات العباد یعنی هغه شيونه چې هغه الله نه حرام کړی او مخلوق پزان حرامي یعنی انسانان په خپل ځان باندې یو حرام کی دیتو ولیکی کی تحریمات الیباد نو دا شی نو به حرام نه منه که دا شی نو د حرام اومنل متشر کی فعلی وکړو تحریمات الله کی د اعلی حرام شیوی شیون دي نو هغه به هغه به حرام بنی او تحریمات الیبات کی د مخلوق حرام شوی شیون دی هغه به حرام نه معنی ځکه الله نه دی حرام کړی کنه د حلال او د حرام صفات خدا الله ده نو چې الله یوشند حرام کړی مخلوقه په خپل ځان حرامي چر پلانک او رزمانه جامی وینځل حرام دی آخ آخ ورز واده خند راځي پلانک او رزمانه وعده کول خنه دی پلانک او رزمانه جارو وال خنه ده پلانک پلانکی رنگونه پما باندې خنځي د رنگ زنا غوندما غرنګ زنا غوندما و غیره و غیره نو دا ټول شيونه د منګ تفسیر وصولو کې تفصيلي منګ ویلیو دا د دی تویلګي کی تحریمات العباد چې الله نه دي حرام کړی مخلوقات بزن حرامي یو شی نو چې دا بزن حرام کړو د دی تویلګي کی, کی شرک فعلی دریم دریمه مساله د شرک فعلی دا نظور الله نزور, نزور د نظر جمع ده نظر یعنی د الله په نوم یو سړی نظر کی دي نظر څه مطلب یره جمع ده پلان کې کاروشي نو نذر دو روجی نسما یا زب طول مر کی دو روجی نسما یا زب دم رمال خرچ کوم یو ګړبالالو ما یا به ولزر روپیه ولزر روپیه بز چت غریب لور کوم دته ویل کیږي نظر نذور الله دا جایز ده دا الله په نومه نظر ور کول د کله الله په نوم د نظر ویر نه کون دا شرک ده او د الله په نوم کدی نظر کیخو او دی منلو انه دته ویل توحید او تلگرامه مسائل د شرکی فعیده د نزور العباده چې د یو بنده بندپنومانه سره نظر اومني لکه اکثره په درګاوونو باندې د بابگانو په نومونو باندې دګونه خیراتیږي او د دې خلک شته په سیاګانو کې چې خو به با, با قاعده انسانانو باندې غقي نظر کوي بابگانو د پاره یعنی خپل بچی اولاد چې هغه نظر کوي دا, دا غوي وجنی ده بابا د پاره چې بابا خوشاله شي دی د ولکېی نزور العباد او د بابا پنو ماي نظر منل منخت منل مو ته منخت وي پځنګ پجبک نو د بابا پنو ما نه منخت منل دی بند پنو ما نه کغه بابا ای کو ولی کو پیغمبري که, که هر چو کی داغه پنو ما نه منخت منل دا ناروا دي ګناه دي د شرک فعلی او دا څلور مسلې د شرک فعلی سره تړل شي وي دي پدیځه کیدنه ننه نصاب کید د دې ځنه 14 آیتونو کې آیت نمبر یو سره درې شپتنه د دې ځنه اوسه 14 آیتونو کې نفی کوي د شرک فعلی دا غچلور مسلې چې کومه اوس ویلې تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد دا چلور مسلې پدیځه کی نفی د رد کوي پدیځه کی دا ولې چې په اوله برخه کې پکار خدا و چې دا د مضمون په برخه کې راوړی وی په اثبات توحید کې راوړی وی لیکن الته راوړو په اثبات رسالت کې دا غو مسله راوړه دا ځکه چې موږ ول کې ویلو چې توحید او رسالت دا پا خپل ميز کې لازم او ملزون دي الله ایت کلم توحید او رسالت خپل خپل ميز نه جدا کی کینا که یو سره توحید منی رسالت نه مني په يهودو کې شتاس خلک دا غا توحید مني لیکن هغه پیغمبر پیغمبري نه مني دا غ بیا د اسلام دایره نه بهر دي یو سره رسالت د پیغمبر علي السلام مني توحید نه لکه زمونږ دا مرګري چي دي دغه د برېلیان يا دغه سیفیان دغه پیغمبر اسلام نه خمه یندي پیغمبر اسلام باندې خدانم قرباني او جلوسونه کوي او ارچه کوي افراط افراد ت خپړی یعنی دوه د پیغمبر په میینه کېلاړ چې مخکې چې بد شروع کې رکات شروع کې پیغمبر په می نه کوې د پیغم زهخ خو می نه کوي خوا کې شتهقیده نو دا بیام د دوی اکی دی سمینه دي زهای اسلام دا بهر ځک نه چې ځکه کفر فتوه پنده لگوو مسلمانان دی زا لیکن آکیده کې شرک دی مشرکان بیام دی د چې مشر کې بیا هم د اسلام نهخواار شوو کهتونمره خواېخواواړهوو بیا هم ا خبره ا یو خبر راځي نو د توحید او رسالت په خپل منځ کې لازم او ملزومی مسلې دي توحید او رسالت الله خپل منځ کې جدا کینې په دې وجوه باندې په اثبات د توحید ان اوله برخه کې الته د رسالت ته اشاره کړو وين کنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا آیت نمبر 23 کې الته رسالت ته اشاره کړو او بیا اخره کې د توحید په اخره کې د رسالت مضموني آیت نمبر 19 نشو روکو او ابن دلتم الله اوسه د رسالت مضمون نه بعد د توحید مضمون بیا راوړو زکه په اوله برخه کې رد شوو د شرک اعتقادی. دلته او رد کړي اغه دوه برخه د شرک فعلی چې د مضمون د توحید مکمل شي کامل شي اولا برخه کي ردو د شركه اعتقادي شرك في العلم شرك في التصرف شرك في الدعاء او شرك في الابادات التا اغلطه پديسلورو شركون ماندي يا شركه اعتقادي مان ردو کړو نو دلتا دويم قسم په شركه فعلي مان رد کوي جدا مضمون د توحيد کامل شي وإلهكم إله واحد او حاجت رواستاسو إله واحد حاجت روا یودې إله چاته ویل کیږي پدې مننه تفصیل شوړ خل تن نیو کسان شتره غوډه پاره د تفصیل بلکې ضرورت پاره د تفصیل باید بار بار او ویل شي ځکه د مسله د اهم مسله زمونږ د کلمې ده مونږ چې کلمه چې لا إله الا الله نو د ضرور دی چ اله سما ده؟ ذا الهکم ذات تول کیږي او د تفصیل چې شهره ده دا په جندل ډیر ضروري دی اله اکثره خلک زمون په دي غیر چا پیر خلک مانا کوي او نشته د معبود برحق مگر الله موږ وجد معبود خو خپل د عربټه کوي پښتو کې د دې ته معنا شو ک کتابونه سره وګوري کنا یا موليان سړيو ګورنورمانه چې کوي د لا اله الا الله نشته دی معبود بر حق مگر الله نوموږه دا معنا خو خنه دا صحیح نه دا زکه صحیح نه دا چې معبود خو خپل معبود خو خپل تاسو تاسو چې نو وخت راشه دا مشرن کشران چې دی نو خو ګیره باندې معبود خپل دی عربی ټکی دی لفظ دی دا معنی حسین راضی اصل کې ګوره معبود او الوه دی فرق دی لیکن دلته دا, دا, دا فرق من خلک نه پوېږي ځکه ته قرآن نشته منځ کې په قرآن باندې خلک نه پوېږي ځکه دې فرق باندې نه پوښيوي کله قرآن کې موږ دسي کتلی دي چې لا معبود الا الله یا لا خالق الا الله یا لم لا مالک الا الله لا رازی کیل نشتا کنه دا زکا چې مشرکان الله خالق منی مالک منی رازی کی منی لیکن الله الہ نہ منی مشرکانو کې غم دا ده د مشرکانو سره جنجال قدمه کی مشرکان دی او کدنن سبا مشرکان دی دوی مشرکانو سره اصل جنجال دا ده چې مشرکان الہ یو نه منی معبود یو نه خوا مشرکان خالق یومنی قران ایتونه په دی مان گوا دی په سوره انکبوت سوره لقمان سوره روم په دې سوره ټونکو براشی ولا ینسالتهم من خلق السماوات والارض لا يكون لا يقول ان الله کته پختنه وکي مشرکان چې چا پیدا کړی اسمان نوظمکه نو دی چې الله پیدا کړی دی ولا ینسالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها لا يقول ان الله کته پختنه وکي مشرکان چې باران څوک راوري د باران زموار څوک غنلو نو لے قلنا الله نو خامخوی بچی الله را وری دا مشرکان یادی ابو جهل یادی عتبا یادی شیبا یادی نور يهوديان یادی عیسيان یادی دوی دا دای چې دی خلک نه کته پښتنه وکي چې باران زموار څوک ده نو وی بچی الله اسمان ازمکه چاپه را کړي نو وی بچی الله دا رنګي مختار کل ټول اختیار د چا سره ده نو وی سره ده د قران آیتونه دې په دې لیکن کته ورته وی چې الهه څوک ده نو وی بچنه اله یو الله نه ده اله نورم دي بابا مې اله ده و پیغمبر مې اله ده بل اله ده بل مې اله ده, ده نو په دې وجه باندې قران کې چې نفي کیږي رد کیږي نو په اله باندې کیږي چې بل اله د الله نه بغیر نشته ځکه خالی خواصم بل منيغه رازق خواصم بل مني وإله جديغه ډیر ډیر مخلوقات منی مني وإلهکم إله واحد او إله تيجي توي لکې ابن عباس رضی الله عنه د نبی علی السلام تر زویره په تفسیر میکباس یا تفسیر ابن عباس دوه نمونه دغه تفسیر بعض خلکو د تفسیر میکباس او یو بعض خلکو د تفسیر ابن عباس هغه کې د سوره محمد آیت نمبر ننس په اې کې سورته محمد آيت نمبر نونس دلان دي اغه تفصيل کوي وضاحت کوي د الہ فعلم انه لا الہ الا الله دعيت دي آيت نمبر نونسم د سورته محمد نو د دې دغه آيت لاندې چې فعلم انه لا الہ الا الله پویش چې الہ دالانه بغیر بل نشتره نو التا معنا کوي ابن عباس رضی الله عنه چې فعلم پویشا ان چې انه لا زوار ولا نافعه ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل الا الله ذ اله ما نه وکړه وای چې الله وی چې فعلم پويشه ان چې انه لا زوار چې شاندارې چې نقصان ور کوونکې نشته دي ولا نافعه او نفع یې دور کوونکې ولا معطي او نه حاجتونه پورا کون کې چوکښتا ولا مانعا اونه چوک منکون کېښتا د نعمتونو د الله يا د رزق يا د بچي ولا معزه اونه ټوک عزت ورکون کېښتا ولا مذله اونه ټوک ذلت ورکون کېښتا الا الله مگر الله دې هغه د فعل انه لا اله الا الله د غايات تفصيل د سې کوي و چې دې آیه مطلب دارې نڅوک نقصان ورکوونکېష్టه یا دفقون کېష్టه نڅوک फायदा ورکوونکې هدفون کېష్టه نڅوک حاجتون پوره کوونکېష్టه نڅوک دالانه متونه بندون کې بندون کېష్టه او نڅوک عزت ورکوونکې او ذلت ورکوونکېష్టه الا الله مگر الله دې دا ټول صفات د الله دي مگر الاه ماناتونه وسيشوه په دې وجه موږ د الاه سمانا کو حاجت روا حاجتون پوره کوونکې مشکل کشا مشکلون مشکلات لڑی کونکے دا الہ دے ابن عباس ردون دا مانا کرده دا دا رنگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا در لوئی سڑے دے شیخ الاسلام رحمت اللہ لے آغا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله لے آغا الابودیہ دا آغا کتاب نوم دے هغه کی دا الہ مانا کئی چی ال الہ و الہ الَّذی ها غزات تولے کی گی القلوب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء اغلك والاله الا الذي غزت ده تقل القلوب دا ور خ پدزان پويغه خدا زم د کليمي تفصيل ز کوم د لا اله الا تفصيل ز کوم پدي چ پوي نه شنو د اله منبصه پون شي سوچو کوي ورته او دي ماننه كه خو سوچ کوجه د اله ته ماننه روزي اغوي شيخ الاسلام رحمه الله عليه واله اله الذي غزت تعلو القلوب تجعزك يذنا اغتا اغزت بكمال الحب دوجد دو كامل دمني دو هي دكامل مني دوجنا من دو اغتا غذنا عاجزي كي والتعظيم او دكامل او دكامل تعظيم د کامل بزرګۍ د وجنا زونه غته عاجزي کوي ول اکرامه او د کامل عزت د وجنا غته زونه عاجزي کوي ول خوف او د يرې د وجنا زونه و ته عاجزي کوي ور رجا او د تمې د وجنا و ته زونه عاجزي کوي اغه ذات ته اله ویل کیږي نو کتا مینا کامل مینا دی تمغه خله توب مینوي کنه په استلاکه د خله توب بنا کامل مینا خله خودا توب مینا ده کنه د دنیا مین خو ناقص دي لیکن د خدای طوب می نه دا کامیله می نه ده د خدای دپره ځو قربی که نه قبانې خدای دپره مال کربې ځان قربې وخت قرب دا د الله سر د مینی د ووجه نوط قبه به کاال ال الحبې الله هغه زات تویل کېږي ژونه جززي کوي د کامیلی منی د ووجه تعظیم د ووجه وال د بزغې د ووجه. والاکرام او دیزد و جنا والخوف او یریده و جنا والرجای او دتمید و جنا اغه ته جونه عاجزی کی نو کستازړو پمینه کی عاجزی او کړه پیغمبر ته پیغمبر ستا چشو شو, شو. کستامینه استاذړو ان استاذړو عاجزی او د و جنا پیغمبر ته یا ولی ته تا. کوم ته عظیمهغه تعظیم چغه د الله تعظیم نه دا دا پیغمبر یا ولی ستا چشو شو, اله اله شو. کستاز د کامل بزرگی د وجه نه تعظیم اکدو پیغمبر لا یا ولی لا نو داستا اله شو او عزت ده وکړو اغا ازد چاگه د خدا ازد ده نو داستا اله شو او یره تنی وکد آغا یره چاگه یره د خدا نکیگی نو داستا اله شو او تمه تنی وکد آغا تمه چاگه تمه د نه نکیگی تا د پیغمبر نه وکړه تا د ولينه وکړه د یو تیګ نه وکړه تا د دا... یو نی نه وکړه تا د مرنه سپوږمینه نه وکړه داستا الہ شو او لنجم دغه د الله چې بیانم کینو چې لا اله الا الله د د مين د خدای توب لایک لا بل نشته مگر الله ده د تم د خدای توب لایک لا بل نشته مگر الله ده او د یری د خدای توب لایک لا نشته مگر الله ده دا شیخ الاسلام رحمت الله علی دا معنا کيده الہ دارنګ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله له لوی ځوان او تمنګ ویو همو څه ویو ا چلوې ځوان را ورسېږي دغه لوی ځوان چې موږ نه نه د خدای سم شریک کړي دا غڅوي دغه کتاب نوم دی الفتح رباني دا په عربی کې مشته غالبا فارسي کې مشته کې مشته هغه په الفتح رباني صفه نمبر اتاو یا کې وای چې كل ما تعتمدو عليه هر اغا توق انسانو كاغا زناورو كاغا بيجانو كل ما تعتمدو عليه هر اغا شيء جستا اعتماد راغلو فهو الهوكا اغا ستا اله وكل شيء تخاف منهو وطرجو فهو الهوكا او هر اغا شيء جاندار ده وغير جاندار ده چې ته د غنه ې دی ستا دغ نه یاره ووشه کومه یاره یاره خو د مار هم کېږي یاره خو نه کېږيره دا خو فطر ده بااناند ده یو یاره ده چې هغه د خداوب یاره ده د خدا مونږ دا کېږ جانم ته و غورځ دارم کېږي چې مک برې واړي طببا هم کېله بر راولې غرقم کې لکه کو نو چ را وسته او پوه شو د یاره مونږ د خ نه کېږي د هر چاانه وشه او دغسې تمه چ کومه د نه کومه تمه کېږي چې مونږه بچ د بچ ته مونږ چاانه کوو نه چله بچ را کې دا ررن چې زمونږه ری مونږ د ری تمه چاانه کوو ال لا نه کوو تمه د خدای تووب تهېمراد ده دا تمه تا د بل نه وکړه د ش خقادر جلې و اللهو کا غ ته الله دی د الله په معاب به پوه د او څنګه ټوله خراب د څنګه صحیح نو ایلاحو کم نو اس ایلاحو معنی کو پوششوئی که نا نو لندہ معنی دا ایلاح دادا چی مینہ دا خدای توب یرہ دا خدای توب او تمہ دا خدای توب چاہنے کی گیا الہ دے نو مینہ دا خدای توب چاہ سر کی الله سړکی مينه خدای ته توپ چشه ته خدای ته توپ مینه ده چې مونږ مالک قرباني دغه په نوم ورکو مونږ جاني قرباني دغه په نوم ورکو د مینی د وژنې ورکو او مونږه نوري قرباني د ا د اېبراهيم رسل د قرباني چې ورکړي دي و دا د خدا تووب مینو وککنه الل سره می د دا کوربانې ویرکي برې م سلام د پیغبر ستا هم چې کوربان یر کړي دي یا دا نرو نکانو خلکو اولیاو چې کبانه یرليله د خدا د خدا تووب مینووه داسسی دا چې مونږ کوو منځ حاج روجا ذکات دا د خدای سره منږ نهوي د خدای ده پاره کې د خدا سره مینه کو که نه د خدایمونه کوو. خپل محبوب مونږ رضا کوو په دې وجه مانه د الله رضا کې مونږ چې ګور الله رضا د پاره بکیدار الله رضا د پاره بداکار کوي چې د منه د خدای توب ده نو اغستا اله شو دا رنګي تم د خدای توب تم د خدای توبه چې ته تم کې هغه تم چې د خدای نه کیږي چې مخه ما غرمانه وضاحت کوم داستا الہ او دا او یره د خدای تو بهغه یره چې د خدای ن کیږي اغه تا د بل نه وکړنه غستا الہ ش او او الہ وکم او حاجت را واسطهاسو او د تمی د خدای توب لایق تاسو او د مین د خدای توب لایق تاسو او د یره د خدای توب لایق تاسو الہ واحد حاجت را یو ده د مین تمی او یره د خدای توب لایق واحد یو ده بل نشته لانجا د مشرکانو سره پم دې مانې دا چې قرآن رحمت الله علیه کولی معنا کوي د اله اغه وی وي من کان له سلطت تن غیبیه تن فوق الاسباب العاديه و الهغه ذات تلیکي چاغه داغه واکي اختیاری تسلطي بغیر د اسبابو عاد او انسانان د اسباب لاندې کار کوي که نه کنیول کوي په لاسو کوي قتلل کوي په خپوی کوي که بوی کول کوي نو په پی کوي کلی دل کوي نو پهسترګه نو کارورې دل کوي په غګونو دانګې نور د دنیا کارونونه چې کوي نو په سبابمان کوي که چا سره امداد کوي د په پیو کوي یا کمځای کې دوستی په دوستې کوي ترول اسباب دي لیکن الله سره دومره طاقت دی چاغ بغیر سببابو یو هر کار کولی شي بغیر د اسباب او حاجتون پوره کئ بچيم ورکئ ذلتا مورکئ عزت مورکئ اسباب او لغه ضرورت نه لري تو والاهوکم ها حاجت را واسطا سو واحد حاجت روا یو ده لا اله الا لا الها الاهو نشتربل حاجت روا یا نشتره دتمه د خدای توب لایک د مینې د خدای توب او د ير د خدای توب لایک الاهو مگر یو الله دې الرحمنو چ عام مې ربانه دې الرحیمو خاص مې ربانه دې لکورته هغه وګوره لکورته سورته ر تویمنا پینځلا سمه صهرا سورته بنی اسرائیل و سورة بن اسرائیل پنزل سمسی پاراو گوره آیت نمبر شپک سلویخ و ازا کراعت القرآن آیت نمبر شپک سلویخ و جعلنا لا قلوبهم اکنا او گر زولی منگا پجونو مانده دی مشرکانو اکینتن پردی و جعلنا د دوی ژونوې پرې دي د چې شي نه ان یو چې پو پوه نه شي پهقرآ مادي یا د پوهدو نه ینی پرد په من کې حله ده د پهقرآو شي پوهیدلی دکه مخک ذا کتلقرآه جاالله بیا نه کو بين ل نه لا یو میونه بلخرته هجااب مستوره یتبر پین یخې ووي او کله چې ته بیان کې د قرآ او ګر زولمونږه په من ستا په من د کې چېمان نه راړي په آخرتمانې هجاب مستوره پر پرده پټه دګونونو پر ده وجه لاله کرو به هم ااک نهتن اگر زې منږ پژون دوی باندې پر ده ان یف کوو چې پوه نه شي پقرران باندې وفی آزان هم وقره او په غګونو د دوی باند دروندواله وضا ذکر ته اوولی ځکه چې ضا ذکر تهرب بکه او کله چې بیان بایان کې قران کې۔ رب قد رب خلف القرانه په قران کې وحده چې یک یو ده ته د پټ په قران کې دا بیان ک چې ته مې د خپل یوټیوب لایک یې ولاده د مینو د خپل یوټیوب لایک یې ولاده ته مې د خپل یوټیوب لایک یې ولاده نو ولواله ادبارهم نفورا نو وولدہ ګناګار د مشرکان alat بارے پخپلو شاګانو باندې نفورانه نفرت کوو کې وداده سي مسلې کوي آ ته بابا تی نشکولین عاجز دی اولیا عاجز دی د اعلی چختار ورکړې او ادمګر پلر نک دین چ داو او دا داخله چ لاړ شي د قرونه چ کیږي د رنګ سور د زمور ګورې سور د زمور تروښته م سپارا آیت نمبر 25 لويخ لانجا تولا کومساله د اله کده پدې کې نه دا کته مشرکان ته وې چې خالق الله دی او سبحان الله خالق الله منم کته ور ته چاله <سؤال> مالک د نوې ب سبحان الله خوشاله وي په دې مسلو باندې لیکن کته دا مسله وکړه چې حاجت روا وي دي مشکل ریکون کې وي دي به بسره لنجي آیت نمبر 3 لوخ ویزا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړې شي الله وحده یو الله جاغت امه ده خدای تو بلایک ده د مینې ده خدای تو بلایک ده او د یره ده خدای تو بلایک ده نو ايش معزت قلوب الذين وتنشرون دا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې ایمان راوړي په آخرت باندې ژوندون ته تنگ شي چیر دا کوم مسله شروع دا خوغه مسله شروع کړه چې دا ا و دا خوغه مسله شروع کړه چې دا خو د مسلمان کده خو نه ده او د مسلمانه کې د خداه چې اولییاو سرخ اختیار شته او لیاو کرامات خو شته نو وای اضازو کې الله وه د مونږ کرامات شته خو د کرامات او مطلب دانه ده چې تا ولید د خدا سره پیو او کې ک پو یو سی برابر کا نو ویزا الله وادو او کله چ یاد کړی شی الله یواز په قران کې چې الله یو دی نو اش معذت قلوب الذین نو تنج شون د ا کسانو لا یامینون بالاخره چې ایمان راوړي په آخرت کې نو ویزا ذکر الذین رونه تنج په دی توحید مساله باندې ویزا ذکر الذین او کله چ یاد کړی شی ا کسان من دونې چې بيد الله نه دی ازا هم یستبشروون ناصا په دوی خوشاله خوشاله کته ورته د اولیاء خبر شوکې د الله نه بغیر د نور خبرونه سبحان الله الله اکبر سبحان الله به ودا چغيوي ناري بووي لکه په توحيد ما تنګيغي خپقيغي نور مسالې شروع کې د موز مسالې شروع کې دا د مسالې شروع کې خوغي خوغي خيسته خيسته د قیامت نخي بیانول شروع کې چې قیامت د دا خيب دایي قرب قیامت کې بدای کېږي او دا اوس سوشل ميډيا باندې دا خه ترند جوړ شوې راي ته چې تو خړي بیانې نو بس دا خه پټنشل چې خلک دغه ویډیوګان یو او دغه بي نواوري نو بس هم دغه مخ مخ دروست او خلک هم خپله شوق نور په دینې دی چې ایمان څه مطلب دی الله څه مطلب دی په دینې دی پوې نو وی لاهو کومه حواجه تر واسطه سو الهون واحد حاجت روا یو دی لا اله الا هو نشترب الله حاجت روا الا او مگر عام مربانه دی الرحيم او خاص مربانه دی اوس اته د لایل بیانې په دې مسله باندې په سورته بقرہ په امدی سورته کې آیت نمبر 22 کې البته په توحید باندې ينزل بي العليل بين يا الناس عبدوا ربكم هو خالق عباده بالعباده رب يومنا ين ذا يرب الذي خلقكم والذين من قبلكم الذين الذي خلقكم اغذا تشتاص پیدا کري من قبلكم اوا قسان الذي جعل لكم الارض والسماء بناء و وانزل من نه سما ایمان فخره جبي من نه ه ترسله کوم هلته پ د لایل دلته اوس ترقی کوي په داوا معیم ترکی هلته داوا داوه چې د کامل عبادت لای کې والله دی او دلته داوا داوه چې د عبادت د عبادت د جز لا کې والله دی من یو خبره ره شودلته چې معبود چاته ویل کي او الله چاته ویل کېږي معبود د زات تهویل کېږي چغ ته کامل ادت کېږي کول عبادت چې کوم ذات تکیږي هغه تویلکیږي معبود کل عبادت ان مکمل عبادت کولی فعلی بدنی مالی د دې چې کوم اجزای تمامینا یرا دا ټول چې کوم ذات تکیږي هغه تویلکیږي معبود او دا خو مشرکان ومنره دا خبره دینه خو انکار کړي نه ده مشیرکان خو منځونه کول دا الله په نومه خیراتونه کول قران په دې باندې گواډه په انفال کې راځي چې منځونه کول په سورته انعام کې راځي چې خیراتون کول الله په نوم باندې الله په نوم باندې او شر ورکاو پښه دارنګي دا لپ حاجبه کول وبا قاعده ابو جهل دو په دوه سجونه کړی تلبیه به ویلا لبیک لا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا تلبیه ویلا خو اخر جمله به جاتا ولا چې نشته شریک ستا مګر چې تای اختیار ورکړي هغه بوستا شریک وی دا غد شرک کلمه وسره زیاته ولا نو مشرکان خو الله منو معبودی منلو یعنی کامل عبادت الله لكو لیکن عبادت چکم اجزادی جوزونه دی هغه الله نه کولم لکه کټ د کنا مکمل دا کټ بازو چی ځان لشي دا رنگه د پړی چی ځان لشي او هغه لرګی غسېټله دا چی ځان لشي دله بتو کټوي نه لیکن دا چې کل یوزې دا مکمل کټ شي هم دغه ننګ عبادت, عبادت دی په عبادت کې بیا د عبادت دری اجزادي یو تم د خدای ته مين د خدای ته بیا د خدای ته د دری وړ چی ځان ځل دی ته جز د عبادت او دادرې وړ چې ځان ځان له کوم ذات لکې هغه تو لکې اله او دادرې وړ چې یوزې شي تمام مين او یرا د دې تو لکې کی معبود کامل عبادت او کامل عبادت چا ته کی هغه د څویلکې کی معبود پښو اوسه ان دادرې شونه تمام د خدای تو مين د خدای تو یرا د خدای تو دا چې یوزې شي دا کامل عبادت شو او کامل عبادت کوم ذات تکی هغه ذات تو لکې کی معبود نو الله منلو او د درې وړ چیزان ځان ځان لشي جدا جدا شي نو هغه او کوم ذات چې کیږي هغه ته ویل کیږي الها بس دغه فرق د معبود او د الها نو د مشرکانو مساله په لنج په معبود کې نه و هغه معبود الله منلو الہی و نه منلو تم د خدای توب مینه د خدای توب یره د خدای توب او الله نه نا کولا نور مسل شریکول په دری شي نو کې غوص په دې مسلمانانه اته دلایل بیانې ان فی خلق سماوات و الارض ان حرف ده مشبها بالفعل او دي دپاره دو شيون پکاريږي يو اسم او يو خبر نو اسم چريده مخك ايت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تراخر بول الارض دا بين السماء والارض ګوره دا غون اسم کي رازيد ان دپاره پوښوي ينه ان في خلق السماوات والارض يؤي سمشو ب ان و ان ان اختلاف الليل والنهار بالدليل پرزان نشو ان الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء د دې پرزان ځان استعمالي دي ان پوښوي او خبر چې شه لري الايات لقوم ياقلون د دې خبر ده نو كلام دسي ان في خلق السماوات والارض لايات لقوم ياقلون یو یو جمله سره به خبر لګې ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د آسمانونو او په پیدایش د زمکه کې لایات د اخر آیت د جو آیت اخر جمله ور سره ګورې لایات خامخ دلالل د توحید دی د دې دلالل چې حاجت راوسته اېله استاسو تمه د خپل یوټوب لایک د مینو د خپل یوټوب لایک او د ایر د خپل یوټوب لایک یو دی لایات خامخ دلالل دی قوم یاقلون د پرده قوم چې عقل پکې پتې شي کې په خلکه سماواته په پیدایښ داسمانونو او دزمکه کې ته اسمان ټو ګره ق اللهی دی آسمان کې ولالاردي نور تهتن نه شته نوورته کوم سپورچ ته خولمرم پاس خللا کې ولا دی د دنیا په خللا کې ولاړه ده د سپومن په کې ولاړه ده او نور په کوروونو عربونغ پهې وړ د سیارې او استستری کې ولاړیدي دا تداخلق چاکری دی نو چې دا تخق دا منشي د الله کړی دی د اللهو کو واحد د دا موه چاجدته اللهه ی والله دی بلنیشتهې دته د خ د یوب لایک د مینی د خدا یوب لایک او دره دختتو لایک کم وال دا مومنه که چدا منی چې آسمانونو خالق الله دي او د ځمکې او د ځمکې خالق الله دي ځمکه کې جاندار دي مارغان له غورپ مارغان کې څو کیسونه دي رنگ غټه واړه او هر قسمه از د روخو خورو والا مارغانم شته د بوټو خورو والا مارغانم شته پوشو هر قسمه مارغان شته پوشو دنګ زناور ته وګوره په قرونو نه قسم دي په دې کې ورنګونه دي قسمونه دي پر زناور کې حشرا د توغره په شوا حشراتو قسم دي ځکه مډیرو پکې اوس پرش مریل شیوب ني حشرات دا وړ وړ می سنگي او موچانو د ایتلياني میتليان د حشرات دي دی. ودي توغره الله وی دا ټول د دلایلی چې الله حکم الله ون واحد چې داک ارڅ الله کړي د خمنې کنجدار څا الله کړي دي نو د مومن چې الله حکم الله ون واحد یو دے د مومن او په دې خلق د اسمان او زمکه کې لآياتن د اولهیت دلالل ده ان فی خلق سماوات یقینا پ پیدایش د اسمانونو ولر د اوزمکه کې لآياتن خامخات دلالل دی د اولهیت دا خدای توب د دلیل دي لکه م ياقلون د پاره دا قوم چې عقل پکی یو دویم دلیل وختلاف الليل او پارهولو راډولو ليله د شپې و نهاره او د ورځې کې لا آیات خامخات د دلیل دي د اولهیت د دلیل دي د خدای توب دې دلیل ده پدې کې چې د مين د خدای توب لايك د تمه د خدای توب لايك د دې د خدای توب لايك ولاله خچا د پاره لکه م ياقلون د پاره دا قوم چې عقل پکی وي چې عقل استعمالي هغه سوچ کوي چې د ورځ او د شپې نظام چا جوړ کړی دی چې کله شپه اوږدې او کړه لندې کله شپه اوږدشي او کړه لندشي په یخنیانو کې اوږدشي په وډې کې لندې ورځ کله اوږدې دا نظام چا جوړ کړی په شپه ورځ کې نو چې د الله کړې ده نو په دې کې دا دلایل مدي عقل مند د پاره چې الله حکم لاون واحد حاجت راوسته او حاجت راو یو دی دا دوا درم دلیل ول فلقته او او پاکشتي کې التی اغه کشتي کې تجریف البحر چ روان ده په دریاب کې بیمه پاغه سره ينفعو الناس چې فائدہ ور کوي خلقو ته کشتي ته وګوره چې پزرګونه ټنه وزنې زي فلکونه ټنه وزن به نن سبا کشتې لري غټ غټ جوړيږي فلکونه ټانا وسبنه به استعمالېږي لیکن هغه په دریاب کې ډوبيږي نه او رواني او ځان سره په زرګونو سامانم روان کړي یو ملک نبل ملک پوري دا په دریاب کې کښته چاټینګه کړي دا دا نظام د کښته لپاره چاپه دریاب کې جوړ کوې یو ورستنه اوب دریاب کې غوغه ټینګي کې دریاب کې اوب ډوبيږي لیکن دونه کټه وسبنه هغه دریاب کې ټینګه دا په دې کې سوچ نه کچ دا نظام چا جوړ کړي په دریاب کې چې انسان لپاره ګټه ور کوي پټولو ټولو کارګو غانو کې دریاب کارګو ارزان کارګو دا پو د دریاب کاروبار پول نهخ کاروبار وبار دی کوآ ودي بختور کاروبار دی پوه شو ځکه به دریاب کې ارزان مانتی او شي یو مبل ملک, ملک انتقال شي او دا نظام چاار وړی دی په دیې سووچوکه که نهول فولکلتتی او په کشتیلتی هغه کې تجریف فبهري چې روانه د په دریاب کې بیما پاغ سره ینفون ناز چې فیده وررکې خلکو ته. لا آیات خامخات دلایل د اولوہیت دلایل د دې خبره چې ته مې د خدای تووب د ير د خدای تووب او د مين د خدای تووب لایک وي ولاده په دې کې د دلایل دي, دي. خود شاده پره لکوم یاقلون ته پر دا قوم چې عقل پکې و چاکل پکې نه ویناو او خري د خري د جدا عقل کار نه کوي چې خالق الله مني درياب زمور الله مني او الہ بل څوک مني ته مې د خدای تووب کوي مين د خدای تووب د بل چان کوي او ير د خدای د بل چان کوي زګه خو مشرک ته الله خروېلې د هر دا د دا کل کار نه کوي اوس لوررم دلیل وامه نظره الله او په هغه کې چېراورېله می نهسمما د بر نه مما د دی د سمان نه او آسمان نه د ته اوبرهوري دا نظام چالوړ ک دی دیې سوچ کوا چې په دریاب نه مخ پې زهول کېږي و هغه دریاب نه ګیس چی وی ګیسونه اغه د بخاراتو په شکل کې وخیږي اسمان نه چې اسمان نه وخیږي الته الله یخ کی निजाम د ته جوړ دی وتا الته ټمپریچر کمی چې اغه بخارات یخ شي نو اغه اغه نورځ جوړ شي او ورځې کې بیا الله निजाम د چې کړه چې وایي کې منفي او مثبت سر هغه سره یوځي شي اغه درنی شي aik upo juri shi wache upo juri shi ba batamani wori da nizam chador kade padiki sochukal kana laayat khama khad daleel de da allah de wali khama khad daleel de de khabare che che da tamida khuda yatoob like da mina da khuda yatoob like aw da yara da khuda yatoob like ye walade liqawmi yaqilun ta par da qom che akal pakhi پینزم دلیل فاحیایل ارده نو تازه کوې په اوبو سره ځمکه بعد معتی پس د اوچیددو هغې نه ما او دلته او پهما اوچید دلدي خان نه چې مکې خومر حات نه دلته مکې حاتتی ش د ځمکې جوون د تازه کې او د ځم کې متی ش هغې اوچدل خوشکې دل نوته وګوره چې باران نه ورېږي د زمک وچ نه په زرغونې کېږي نه پې فصل کېږي لې الله چې باران وورې زمکه تازهه شي ضرغونونه شي بیا فسمونه ورکي نولا آیاتین خامخات دلائل دی پده که د دا یوالی لکومی یاقلون دپر دا قوم چکل پا کیوی اش پا گم دلیل و بسا فیها من کل دابا او خواره کردی دالا فیها پریزم که که من کل دابا هر کس جاندار نه هر کس ما جاندار او گره مارغان پا کمشتا زناور پا کمشتا په زناوری کې وګوره بازی واقع خوری بازی غخی خوری بازی دوار خوری بازی چی دی آغا یو کسم خوراک دی بعضی بل کسم خوراک دی بازی وارد دی بازی غرد دی بازی یو رکم بعضی بل رکم حشراتو تا اگور حشراتو که بازی وارد دی او بعضی بیخی غرد تا حشرات دی آو دا اگوی دا د خوراک نظام دا اگوی د جوڑوول نظام د په دا کوم نظام د ټول الله جوړ کړي الله خورکړي په زمګه کې ارباو تعداد ترسیږي و بس فيها خورکړي الله فيها په زمګه کې من کل د ابتين د هر قسمه جاندار نه هر قسمه جاندار ووې په زمګه کې چې انسان عقل بکار نه کوي ول آیات خامخ دلایل دي په دې کې د الله د یووالي چې اله یو الله ده چې داس ارسل د تخلیک الله کړي نو به اله هم ولا ومنه نو چې ته الله یو منې او اله یو منې یو تاکل کار کوي لوي تا تا تا کې کلښتا تو خو خرشه بیا چې خالقي منی او الهه نه منی د ته مې خدای توپ لاي کې نه منی د مې خدای توپ یو نه منی په ير د خدای توپ لاي کې یو نه منی تو ګټا کې خو کل نشته لوي لیکوم یاقلون د پاره کوم چیکل پکې وی شپګه او همدارل وتسریف الرياح او په چلولو د بادونو کې لا آیات خامخ د دلایل لپاره اغه کوم یا كيلون شکل پکې دی بادونو لوګره کله کله باد چره اغه خوګ لګيږي خستہ باد لګيږي خوشگوار لګيږي او کله کله باد چره اغه انتهایی بد لګيږي دا نظام چې جوړ کړ په دی بادونو کې چې کله کله الله د دنیا کې نظام چې الله جوړ کړی د قوانين چې خېری په دنیا کې قاعده او اصول د چې کله کله هوا را شي خل کل خوشګور هوا را شي په انسان خلګي بلکې د ډیر بوټو چي د تازه کوي تازه سبب د هوا ده یو بوټي هغه د دې کوم هغه انګلیش په وته پاپ مونږ وویل په بایوሎጂ کې پولن ګرینز وته وی واړو واړه ذرات هغه د یو بوټي نه هوا وړي دې بولي بوټي دا مادي نه وړي غنرله پهش یا نر نه وړي مادي لا چې مادي لغه پولن ګرینز هغه واړه واړه غلړ شي دا دی هوا کې دا نظام چار جوړ کړل دي سسطم, او دین به نورتونو تونه نظام نه په دی هوا کې نور تونه سیستم سیستمونو بیچ مون په پویو و وتصریف الرياح او په چلولو د بادونو کې لا آیات خامخات دالایل دي د الله دی والی لقوم یاکلون د پاره کوم چکل پکی وی اتم دلیل وسحابه او پورې زو کې المسخر المسخره کتابه دار دي بین السماء و الارض او زمکه کې اورز لو داسمانه او دزمکی زمکې په می کې تادارې دي ولاړی دي بس نور ته سپورټ ته چ او د مالوچ غونته برکې معلو چم نهدي چې لاس کې دنی ولکیږ داسې او شا ده چې لاس کې شي لکه معلوماللو خو بیا لاس کنی ولکیېږي او رسې داسې شره ان چې لاس ک ولکیږي نه لکنن په هوا ک ولاړی دسې نظام لار وړه د هوا کې ولاړ یو نه بل ز سرفرونه کوي یو ملکله بل مه بل نه بل مکلاړ شي ته ووریږي بعضې ت شي بعضې ډکې و او پوريزو کې المسخر چې تابعدار دي بين سماي په ميز د اسمان ول او د زمکه کې نو پدې کې ل آیات خامخات دلایل دي چې شي د الهه کوم الهون واحد دا. دا کار الله کړی ده واه تروام ستاسو الله ده دا تخلیک الله کړی ده نو اله هم استاس یو ده لیک خو هغه چا د پاره یاکلون چاکل پکې وی چاکر پکې یا بسوچي چېر دا کار الله کړی ده او دا اله هم الله شو کنه دتمي دتمي لا يقم الا شو ده يرد خو دتوب لا يقم الا شو دمین دتوب لا يقم الا شو علام اقبال يشير ويلدم دغه آیت بارکی وی خپل شیر دغه وی و پالتاه بیچ میں پالتاه بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاو کی سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کیچ کے پشم سے باد سازگار خاک یہ کی ہے کس کا ہے یہ نور افताब نے بردی موتیوں سے خوش گندم کی جیب موسموں کی کس نے ہے خوی انقلاب دے خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں تهره اب کې نه تیری نه ميري نه اغه و پالتا بیچ کو مټي کې تاريكي مې کون و جسمه کې پدې تاريكي او کې جسمه کې لاندې یو ورو کې غون دانا واچې هغه څوک هغه غنه زړغونی او به لکه غنمو یو دانا و ګرځې دا غنه په یو یو ټانټا و غه د غنمو پیدا کې یاو وګی دا جوارو پیدا کی دا چاکری یو د انېنه وسودانی یعنی په یوګی کې کسل د انې شینو یو وګینه وسودان یو د انېنه د جوارو وسودانی الله جوړی کی دا چاکری دا رنګ د هر یو شې د انې واچو پکې زمکه کی دا څوک پالی پرزمکه کی و کوندر یاو کی کون دریاو کی موجو سې اوټاته زهاب و درې درې دریاب نه و د سحاب یعنی ور زیادي د دې د اقا څوک دریاب نه چریدا اورز جوړیږي خو په دریاب نه چیل مرکل ختیز ولږي او د وبونه بخارا جوړ شي بخارا ته نه حواله چیږي هغه نه اورز جوړیږي نو الانبل دا, دا چا کړی دی, دی کون لا یکیچ ک پچم سه آ... باز اسازګر پچم لک چ مغرب لویل کیږي په هندي جبکه آ... آ... پچم پچم د پچم دنو و کون لا یکیچ ک پچم سه باد اسازګر ولاد مغرب او مشریکنه دا بادونه سازګر خوري خوري بادونه څوک چله خاکه کس کیه کس کاه نور افتاب دازمه کی ته دا چاده دالمرد وردا چاده دچا پیدا کرد. دا نظام چا جوړ کړل وي کسنه بردی موتیو سه خوشه غندوم کی جيب وی ور وی غندوم ان غنم یادي د غنم په یو ټانډه کې مخکې چموويلي اغه کی, کی د غنم ورې ورې داني انغه آغی مثال ور کړ د موتیو موتی نه موتی ور کړل خل په خپل سايز کې جوړ تختل رنگ کې جوړ تختل شکل کې خاصتا جوړ فرق بکی نه او خپل ترتیب سره په هر یوږي کې غدانې الایخي د چا کړې دي بیا وي و موسم او کو کس نه سیکلای ہے خوې انقلاب وي د موسمونو ته دا چا د انقلاب د خوې خوده دی چې کله یخ نه راشي کله ګرمې راشي خپل ټایم خپل وخت دا نه یو کایو کال منې پېو وخراځي او بل کل کله من پبل وخراځينا خپل ټایم خپل وخت باندې کله ګرمې راشي کله یخ نه راشي او کله نغ مو سمی پوی شو و او خدایا یہ زمینی تیری نہیں تیری نہیں بی و او خدایا و خدایا د خرڅ ستا دی او مشرکان ما رد کوي او مشرکان و داس تاسو زم کې نه دي تاسو دا ټول کارونه یو بابا بل بابا له بل بابا لم سپاری دي چې دا دا دا کردا بابا کوي دا کردا بابا کوي دا کردا بابا کوي مشرکان ځان له بابا ګان جوړ ځان له بابا ګان دي هندوان ځان له جوړ کړی دي یار ځان ځان له بس یو الہ نيولې <تصفح> نو الله د ټول الله کوي دا ستاسو پلارران نه کوي تاسو خپل پرون له دا منص کړي دي وله کوم اللهون وا د اوجه تروا ستاسو واجه تروا یو دی لا اللهه الله نشتې اج تروا مګر ی والله دی الرحمن و د الرحیم خاص مربان د ان فی خلق السماوات یقینا پ پیدایش د آسمانونو او زمکه دا کی لا آیات ل قوم یعقلون خامخ د اللہ د یوالید چکل پ کی وی او پلو د شپه و نهاری او رزکه لا آیات ل قوم یعقلون خامخ دلایل د اللہ د د پار د قوم چکل پ کی وی ول فلق اللتی او پکشتی اللتی اغکشتی کی تجریف البحر چروان د پ دریاپ کی اغه تسره ينفعو الناس چې فائدو ور کوي خلکو ته لا آیات خامخ د دلایل لپاره کې لکومی یاکلون دپاره کوم چې عقل پکی وي ومانزل الله او پاغه چې چراوري الله من السماي دبرنه مماين دوبونه لا آیات خامخ د دلایل لپاره د دلایل د الله دی والي لکومی یاکلون دپاره کوم چې عقل پکی فاحه ب ارده متازکی تازه کوي په بو سره مک بعد موتتی پس د وچیدو دغ نه لا آياتین خامخه دی د لایل د په کې دپار د عاکوم چې عقل پهکیوي او بس فيه او اوخوا کيدي الله فيه پهزمګ کې منکلې دابتین د دا هر قسممه جاندار نه لا آياتین خامخد دیل دله دی د یو دا لکو داکوم یاقلون چقلل په ککیوي و تصریف ریهې او په چلورو د بادونو کې لا ياتین خامخد د لایل د دی الله د یوای یاقلون خاامخد اغ لیکومنده پر دا قوم چاګل پکې وي وسهابه او پورېزکه المسخرچ تابعدار دي بین سمای په منځ د اسمان او اول ارضه او په منځ د ځمکه کې لا آیات خامخ دلایل دي لیکومنده پر دا د پر دا قوم یاکلون چاګل پکې